М.П.Д. Мур провадить далі. Таким знайомим, таким рідним, Солодкий запах якоїсь чудової, Сам не знаю якої печені, Блакитнуватими хмарками Здіймався над дахами, А звідкись здалеку З шепотом вечірнього леготу Долинали тихі ласкаві голоси, «Муре, мій коханий, де ти так довго блукав?» Чого в засмученому серці почувся знов блаженство, щем, мов теплим весняним дощем, прорвав розпуки зимні дверці? Заграла радість у очах, нуртує сила в спритних лапах, пекучий біль в душі прочах. В надію обернувсь жах, і я чую смаженого запах. Так я співав і, незважаючи на страхітливий галас та гудіння пожежі, віддавався солодким мріям. Але й тут, на даху, мене не полишали жахливі прояви потворного світського життя, в яке я сам ускочив. Не встиг я озирнутися, як із димаря. Вилізла одна з тих почвар, що їх люди звуть сажотрусами. Тільки но той чорнопикий башкетник помітив мене, як зразу ж зарепетував Дзу, коте. і шпурнув у мене мітлою. Ухиляючись від удару, я стрибнув на сусідній дах і подряпився вниз по ринві. Хто опише мій радісний подив? Мою щасливу розгубленість, коли я побачив, що опинився на будинку свого доброго господаря. Я спритно перелазив від одного слухового віконця до другого, але всі вони були зачинені. Тоді я підвищив голос, та дарма ніхто мене не почув. Тим часом із охопленого полум'ям будинку валували вгору хмари диму, сичали струмені води. Безліч голосів навперейми щось кричали. Пожежа, видно, ставала ще загрозливішою. Та ось відчинилось слухове віконце, і з нього визирнув майстер Абрагам у жовтому халаті. Муре, мій любий котику, муре. ось де ти сидиш. Злазь но, ну, злазь, сіренький. радісно вигукнув він, побачивши мене. Я також не пропустив нагоди всіма приступними мені способами показати йому й свою радість. Отже ми відсвяткували чудову хвилину зустрічі. Господар почав мене гладити, коли я стрибнув до нього на горище, і від задоволення я ласкаво, солодко замурчав чи, як кажуть, ніби наглум деякі люди запряв. Ха ха. -ха! Засміявся господар, ха-ха-ха, ти, голубе, певне радий, що повернувся з далеких мандрів додому, і не бачиш, яка над нами нависла небезпека. Далебі, я б сам хотів бути, як ти, щасливим, невинним котом, якому начхати на пожежу і пожежників, бо в нього не згорить ніяке рухоме майно, адже єдина рухомість, якою володіє його безсмертний дух, «Це він сам!» Сими словами господар узяв мене на руки і спустився вниз до кімнати.